En el terreny esportiu, aquest ha estat un cap de setmana amb llums i ombres pels equips tianencs i és que mentre el bàsquet ha aconseguit apuntar-se a la segona victòria consecutiva des que va començar la Lliga, el centre cultural i esportiu Tiana ha perdut a casa contra l'Atlètic Masnou. Comencem centrant-nos en el partit del primer equip del bàsquet Tiana que ha acabat amb un resultat favorable de 65 a 52. Jugaven contra el grup Bernabé, un rival amb un nivell similar al dels tianencs i durant tot el partit els nois de David Borrell han sabut mantenir la distància d'un d'uns 8 punts al marcador. Això, sumat al fet que venien d'haver guanyat el seu primer partit la setmana anterior, ha fet que els tianencs hagin pogut demostrar una major confiança dins la pista. Ho ha valorat l'entrenador David Borrell. Hi havia molts partits que havien perdut, que els havien perdut doncs, per no tenir un xic de sort, que la dinàmica que feia enganxia en amb 5 derrotes seguides, i, bueno, i el fet de, de guanyar el primer partit de la setmana passada, doncs, aquesta setmana la confiança està millor, Bueno, en qüestió de resultats anem, anem millorant, en qüestió de joc doncs, bueno, seguim tenint aquestes petits fallos que cometem, però bueno, no m'agrada també. El proper cap de setmana el primer equip del bascetiana s'enfrontarà a l'Unyà, un equip veterà que es troba entre les primeres posicions de la classificació. El Centre Cultural i Esportiu Tiana ha perdut aquest diumenge 0 a 1 contra l'Atlètic Masnou. Tot i així, els blaugranes continuen a la segona posició de la classificació. De fet, l'equip tècnic del club ha afirmat que la derrota ha vingut provocada per una qüestió de mala sort, ja que els tiànencs han demostrat un bon nivell de joc. Així ho ha afirmat el president del club, Arisa Torriera. El Masnou ha jugat molt bé. Nosaltres, millor, però guanya el que posa la pilota dintre les tres parts. No? La sort que hem tingut els dos dies enrere no l'hem tingut avui i, bueno, doncs, de la primera part hem dominat molt, hem, hem, hem creat ocasions i a la segona han expulsat amb un d'ells i s'han tancat a darrere i amb una a contra, doncs han marcat el gol i, bueno, i atacant, atacant, atacant, però no, no ha arribat al gol, no? Anicet Urriera subratllat el caràcter ofensiu dels tianencs durant tot el partit. Tot i així, el fet que els masnovins hagin decidit tancar-se la defensa ha dificultat que el gol hagi pogut arribar per l'equip local. Radio Tiana notícies, esports.